Попрацювати на низьких антенах з болота, обходячи пагорби. Микола Москвич не став би експериментувати. Короб на це ніколи не наважиться. Короб чоловік практичний, не дасть почуттям затуманити розум. То нащо йому сушити голову про природу поширення коротких радіохвиль і про висоту, довжину антен. Скоро повистачить і того, що вдовбали в його голову інструктори бо обставини, випадок, а не покликання, зробили лісника на війні радистом. А я ж цим радистом був записаний у перший день прибуття на військову службу. Я ж учився на флоті, півроку на радиста. То Тому ж як не мені, а не корупу, шукати якісь заходи, щоб поменше вбивали нашого брата-радиста-розвідника. Вся та розмова моя з генералом розвідки, перед цією групою, виявиться просто беззіканням. Я не щувся, коли звернув на вулицю повстання. Тут людей не так багато, як на Невському. Та що мені до них? А думка свердлила мозок. Ганьба перед хлопцями, перед майором і генералом. Хто же з них таки подумає, що я... Навмисно позбувся пістолета. Люди є люди. До горла підкотився клубок якихось наче слизьких ниток. Ніби підсвідомо звернув під'їзд крайнього будинку. Пройшов кроків із десять і зупинився перед флігелем. Постукав у двері. Вийшов знайомий двірник, без шапки, щось жуючи. «Ти?» – до краю був здивований старий двірник. «Я дядю Кузьма. А Василь і Оскар ще тут?» «Уже три тижні, як у відряджені». Це б я з ними був. На жаль, не судилось. «Устигнеш! Зайди на чайок!» «Не можу, дядю Кузьма. Я лише на мить заскочив». «Вася тоді до мене коли неколи та й забігав. Все тебе згадував. Зайди!» «У нас сьогодні не рада в штабі частини», – відмовився я, аби не образити чоловіка. «Тобі видніше!» – дверник потиснув мені руку і сказав. «Ти чимось стурбований? Кріпись, синку! застибни, шинелю, ще застудишся!» Ще застудився. Безнадійно зітхнув я і поплівся вулицею Рилєєва, щоб потім звернути на Літейний і вийти на Невський. А там і будинок, в якому була наша квартира. Я засунув руку за борг шинелі і долоною відчув биття власного серця. Мабуть, отак тривожно воно билося і сім років тому, коли помер батько. То був кінець травня. Сади вже оцвіли, залишалась хіба що на городах і в байраках бузина, цвіт якої, казала бабуся, і доконав татка, хворого на сухоти. Оцвісти б їй кляті раніше, і батько б жив до осені. А там... Але забарилась бузина, і не стало татка у тридцять п'ять літ. Тоді світ, осяяний сонцем і бойною зеленю, здавався вже зовсім іншим, ніж до смерті батька. І сонце якесь ніби поблякле, і повітря не таке прозоре, а наповнене печаллю І листя на яблунях, осокорах і вербах над ставком Шепотіло зовсім тоскно. На всьому, як і на материнім обличчі, була почаль батькової смерті. Того далекого травневого дня я уникав людей. Сновигав, мов, привід понад ставом. Забирався в яруги, щоб бути на віч собою та знайомими деревами.